Військо спинилося без наказу, так тисячки веліли зробити при зустрічі з королем. Даміло підняв руку «Рушати». Дзвінким співом озвався Сурмач «Гу-гу-гу, рушай!» Повагом зрушила з місця холмська дружина. Немов усі свої промені зібрало сюди сонце і осяли блискучі шоломи і щити. Вистрибували промінчики на гострих копіях і на везах мечів. «Звідки ж ти військо у Данила взялося? Йде та зброя знайшлася? Сотнями йдуть холмські полки. Голені мечі схилили дружинники на праве плече. Воно тій сотні дружинники з мечами і копіями. В бою будуть друзі виручати. А це, що князь Данила ще вигадав, у цій дружині аж три сотні лучників, тож не тільки мечами і копіями ворога стрінуті стрілами. Битви навчили руських, знають вони, що потрібні швидко крилі лучники на конях, щоб можна було їх перекинути швидко туди, де потрібно буде. Вистрілюють стріли і за мечі візьміться. Прийшла остання холмська сотня, і за неї рушила дружина молодого князя Лева. «Бідніший левів полк, але й львів'янам є чим похвалитися, і в них кольчуги і шоломи, немові виткані, блискучі, а найліпше – щити з знаком їхнього города, левом. Допоміг княжичу у виготовленій зброї, будівничий Авдій його руки. Навчив він ковачів, як легкі та міцні щити робити». У багатьох дружинників були ці щити з дерева зроблені, з залізом скріплені, да й по краях залізом оковані, а поверх дерева шкірою обтягнуті. Посеред щита кругла залізна плашка прибита. А як же прикрасили львів'яни свої щити, і червоним, і жовтим, і синім кольором. Мов нитка простягнена вздовж рядів, так рівно йдуть коні, не забігають уперед. Вучив Данило воїнів, щоб не тільки на бойовищі хоробри вміло з ворогом билися, а щоб і перед людьми в мирні часи вміли себе показати. Не раз промовляв він, коли ти ходиш як курка, то як же воювати будеш? Воїн завжди воїн. Бела не зводи ячей з руських полків. Справді, скільки ж їх, хоч і лає Лаврентія». Але й сам не надав, що стільки війська у руських. Вже промайнули за львів'янами Валичани, брестейці, Требовляни, Володимирці. І решта полків бури пролетіла. Хват чали на конях дружинники. Тисіцьки, доскакуючи до князя, схиляли до землі свої мечі на повагу до свого князя Данила та й до господаря. Затих кінський тупіт. З'явилися пішці. Та не одна і піша дружина Данила. Багато їх, це ж стіна, ловить себе на думці Бела, проведжаючи поглядом суворих бороданів з луками, рогатинами, сокирами. Від цих сокир тріщать разом з бронею і кістки, розвупуються, мов, горіхи голови. Ідуть пішці, смерди, сила народна. Пипають вони розмірено, хазійновито, не наче у себе вдома, на ріллі. Теодосі рада дивиться на своїх братів. І раптом серце стискається від болю. Немає твердо хліба. Скрутила його смертельна хвороба. І літав же не ті, а то бути б йому тут, он тому галицькому полку. Теодосі не спускає очей з рівних рядів пішцю. А думка його – Шугає далеко, Лини до селища під Галичем, Де вмирає знесилений воїн, твердо хліб, а сонце припікає все дужче й дужче. Жарко белі у ратному рицарському вбранні, Від залізного панцера ниє тіла, шолом стискує голову. Здається, уже все побачили. Та ні ще йдуть віски. Знову Данило вигадав, усе для війська возить, хліб, м'ясо, солони, пшоно, Та ще на цих візках пішців підвозять, котять ці візки по два в ряд. А де вже перші полки холмські? Далеко. Жодного слова не сказав Бела Данилові, тільки хитав головою і тайком поглядав на послів, Хай переконається, які могутні спільники в нього». Дбайлий воспорядив Данило своє військо і сам одягнувся немов на свято. Як хороше сидить на Данилові кафтан з червоного оксамиту, оторочений золотом. І чоботи зелені, гаптовані золотими бляшками. А на сідлі, на мечі, на збруї скрізь рука найліпших ковачів помітно. Прикрасили вони свого князя, не шкодували часу, Кривиця Бела нашиптував йому цей бридкий Лаврентій, що руські не вміють нічого робити. Певно, в Лаврентій від того дня Ярославського. Прогуркотів останній візок, і за ним з обочин виїхала на шлях княжа охоронна сотня на баских сірих конях. Чемно уклонився Бела гостям, запрошуючи їх до замку на відпочинок. Попереду він пропустив Данила. Після зустрічі з Белою Данила відправив своє військо додому, а сам заїхав у Краків до польського князя Болеслава, бо мав на меті умовити його, щоб не було ворожнечі між їхніми землями. Ставився Данила до нього як до свого сина, тільки звастився, забирається Болеслав, так і рветься, щоб війною піти». Польські бояри під'юджують його, ніяк не можуть звикнути, що прогнав їх Данило з Берестецької волості. Не боїться Данило запального Болеслава, бо має сильне військо, яке може примусити цього сусіда поважати руських. Та не хочеться сваритися оружно з цим хлопчиськом, хочеться словами мирними упокорити його».